Epistola lui Pavel către Evrei. Capitolul 5. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor, este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și, din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru alenorodul. Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu cum a fost Arun. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de-a fi mare preot, ci o are de la Cel ce i-a zis, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși într-alt loc, Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrăm către cel ce putea să-l spăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și, după ce a fost făcut dezăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice căci a fost numit de Dumnezeu mare preot, după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de dălcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hranătare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și rău.